PANTAREI Oh, privirea are sâmburi ca și cum ar fi o fructă, Calul inimii pe dâmburi de din iarba ei se-nfructă. Stau și nu mă clatin, stau chiar în cercul de cuvinte, Nenăscute ce erau ca sămânța, cea de linte, Ca porumbul ori ca grâul ori ca meteorul care taie pieziș pârâul cu semințe vechi de soare, Pantarei se înfioară tot ce curge, numai tu în mijloc de vieți stai țară pururea atunci și acum.